tambor Bueno, bajamos un poquillo música y uh -huh. vámonos a ir a las terras de Cambados y uh -huh. vamos a falar pues con un cantante ¿Un actor? Sí, cantante, actor, en fin que eh, uh -huh. va a existir en gala de de Merche también uh -huh. Muy bien Pues uh -huh. vamos a falar con él y darle buenas tardes Buenas tardes, Pepe Hola, buenas tardes ¿Qué Buenas tal? tardes, Pepe Cacabelos sí. Fa, Bueno, sabíamos que, que había personas que, que estaban interesadas en participar en esa gala De aportación para nuestra querida y eh, grande admirada Merchi Álvarez Pero no sabíamos que Pepe Cacabelos también iba a participar Que vaya a participar como cantautor, como músico como ¿Cuál es la tuya faceta en este grande evento? Sí pois a mía faceta na eu son músico non a <laughs> de, no, no, de verdade que no xa me gustaría a pero no no <laughs> solamente todo se andar que... todo se andará no, no, xa xa está cosa complicada <laughs> pero bueno si sí, si sí, no podemos a, a botar unha man aí comer que xa botamos aí aí como quince ou 20 días uh -huh. eh e eh, propuxérome vamos no en un momento dixi que sí, porque me parece algo que hai que facer, hai que facer, hai que apoiarla sempre. Hombre, e tanto. Eh, bueno, por ino, parabéns e felicitacións por esa túa desinteresada colaboración que, que vas a facer precisamente nese traballo que, que, que lle compre a Merche, porque Merche merece, ou non, por, por, por, por, por ser quen é, eh. Eh, porque, eh, bueno, parece ser que a administración non quere tomar nota de que... Eh, eh, de que, que o necesita. De que eso é importante. Ademais... Primer, nesa primeira ocasión que xe chegou alí a, a, a Corea, pois pues, tivo uns resultados positivos. Lógicamente a partir de aí xa se pode, bueno, xa comeza a, a, a erguerse, ergerse, camiñar como con, con alguén, pero que antes non era capaz de, nin de moverse, non? Si, sí, bueno, eh, aparte que porque é unha rapaza encantadora, é unha rapaza supervalente, eh está lutando lotea moito polo, polos demais e eh, eh, para unha vez que la, que tamén pode no. buscar algo para para ela melhorar a súa vida que, que eso creo que a todos a todos nos pode pasar en algún momento eh. e todos precisaremos da de, de, de xuda aos demais eh. claro, si sí, é verdad que non sei, sé, esa administración non pode ou non que tampou controlo moito pero creo que o que está facendo ela é algo moi valente porque está se exponendo a, a un tratamento que seguramente beneficiará o beneficiará uh -huh. a, a, a futuro ao resto da xente que teña ese problema mm. que ese eh, Tanto problema que, que sí mm. no. Claro, claro Bueno, que, que xunto con moitísimos máis actores e eh, eh, eh, cantautores, non? Como, sí. por exemplo, a Carmen Penín con, con dous na Fronteira, o Jorge Casal sí, o Car sí, a Car sí. Carmela Lloanxo e, e además, con, con ese presentador estrella, non? Pablo Piñeiro <risas> Sí, sí, sí, a verdad que sí <risas> ah, Que luxo poder poder a por riba de de facer algo para beneficiarla, pois os demais tamén eh tamén nos sentimos algo beneficiados por por por eso mesmo, sabes, creo que é fundamental. Bueno, esa túa grande aportación pois desinteresada hai que valorarla. A máis no auditorio da xuventude, non? Aí en en que vai ser un grande o día 24, non? a partir de que horas? Creo que a partir de las nueve de la noche A partir de las nueve de, de, 9 de la noche, noche, sí Sí. grande para as un dingo solidario tamén para recaudar fondos uh -huh. eh. sí, sí, a ver eh. si chegamos canto antes a a eh, mandamos para Corea si eh, si o meu callao callao ese o, sí, o, che, o che, que precisamos si, dixemos falamos con ela a primeira hora non sabes e eh, sí. eh, dixémoslle que bueno, dinos algo eh, dice, pues, que se meta na miña páxina que merquen pois pues, algún número da, da lotería que que fan eles ou que, sí. que teñen eles bueno, pois pues, pois pues, a verdade é que algo da porta e eh, tamén se pode poñer En, en, en contacto pois aportando eso a a a como e a a, a, a, a, a filacero, non? Si. Sí, sí, sí. Que tamén, tamén se pode facer algo, moi ben. De verdade que mm, estades moi moi concienciados porque xuntar a tanta xente para poder facer esa gala Pois pues, é importantísimo e además, a máis a concienciación popular axuda moitísimo non mangua mágua que a administración non tome nota e, e diga Bueno, pues, eu tamén aporto algo non má sí. mágua deso non claro sí, sí un pouco eso se bueno, eso tampoco sei como están a, as cousas neste momento Non sei que con conciencia candado si que. Se apuntase a todo a verdad sí. que está fazendo unha labor moi boa con esto porque está apoyando moitísimo uh -huh. pero sí que as administracións públicas non sei non sei porque non Non sei sé si se non está probado o tratamento aquí o... No, Non é que, non, idea. non é solamente que non aproben ese tratamento Sino que que con respecto ás enfermedades raras ne, Entre eh, elas, sí. esta a, a sí, atrofia sí, sí. muscular espinal Pois pues parece ser que non empregan os cartos eh... Que deberían empregar para poder facer investigacións eh, Para que eh. poidan chegar a, a resultados positivos eh, Si no outro sitio hai cousas que, que poden ajudarnos Non sei por esa reticencia, non? É que, non sei, aquilo outro aquel país non, non está, Joliv, non miren, que non miren o país, que miren na persona. É que sí. é que miren resultados tamén, é, é tamén. Creo, creo que a administración o que, o, o que ten en xeral é un pouco de falta de empatía, sí, é, é, o tema de que como é unha persoa sola, pero é unha pessoa sola, pero cando sí. esa pessoa é teu fillo, tua nai, teu irmán, eh a todos nos cambio un pouco ao punto de vista, mí, ¿no? Porque aí eu coñecin a, vari, a varias persoas aí. Coñecin, sí, sí, por exemplo, a a Tiago, coñecin sí. tamén outra nena que era Xemelga, eh coñecin outros chavales que era sí, eu dos de Ourense, tiño coñecidos varios desa mesma asociación. Sí, claro, claro, claro, claro, pero claro, debe ser que esto debe ser como todo que se non sí. se xunta a xente eh? pode pues, eh, mirar un pouco para outro lado ¿no? e eh? eh, eh, non debería ser así non digo que a administración lle abone todo pero dice, mira, vamos a dar tanto sí. e eh, bueno, o resto pues, vai se facendo se ven, se ven fai en galas ven se fai o mellor algún partido de fútbol moitas sedas cousas si, sí, hai moitas cousas que se poden facer a verdad que si sí que é verdad que a xente pode pensar joder, outra vez, non sei que, tal eh, creo que un pouco máis ter eh, esa conciencia de que sí. de que con un pouquinho que poñamos con un, un, una pequena aportación mínima como podo fazer calquera dos que vayamos a eh, atuar aí, ou cualquier porque... cosa pues, poder facer algo, fazer algo. <risa> o importante é moverse, moverse exactamente, moverse, porque, porque por vos, vosotros poñeis o voso tempo, o vosso talento claro, claro pues, bueno, Sí, intentamos ayudarnos no Nadal o que podemos, non? Eu uh -huh. eu tamén levar os escoeiuros que harei para que os venda que, eh. o que para claro. que recaude para ela, sabes? Un pouco no que poidamos todo, ojalá pudiéramos ver vos cartas e poder ponerlos xa, pero penso eh. que unha familia que o pasa mal, que non que que non os recursos económicos, que ten outra xente que pode, bueno, nin ela nin eu nin, nin prácticamente moita xente de País, ¿no? sí, Pero, claro, que se, entre todos hay que hay que hacer algo exactamente de... entre todos hay que po un poquiño de adem, eh, creo que fallábamos antes la administración puñeieron un poco de interés sí, porque sí, a gente asías si, a, si a administración pongo un poco de interés la gente va de atrás Pe claro claro pepe sí. fálanos de ti mismo dinos, dinos eh, acabas de decirnos de, de, de, la verdad es que sí. no pusamos música túa no tiñamos la eh, eh, verdad que <risa> no, tienes que no discul que disculparnos nada, nada, no, que, que pasa, non... no, no pasa nada que por importante... Es energie. Fala no, que, no, no, de que Meches sea importante, eh, más que nada por falamos de Pepe Cacabelos en non dixemos quen é, nin <risa> nin cales son os eh, <risa> no, no, o, o seus exitazos eh, eh, do seu traballo <risa> musical, cantautor, eh, bueno, cales estás publicados, sí. etc dinos. Bueno, pois, pues, a verdade é que é unha cousa un pouco un pouco tardía, porque <risa> eu sei, sí, home, logo tocando a guitarra desde rapaz, pero na pues, no, casa é eh de isto que sempre desespiñe ese no corpo de querer uh -huh. que algo algo teu, algo propio propio de un, eh, eu pensei que nun, non se sabe compoñer gracias a un, un amigo meu da infancia que Pachi García Alís, que uh -huh. é un productor uh -huh. bastante importante, estuvo nominado ao Goya e tal, é moi amigo meu ese rapaz. Eh un día comentando, eu diso meón, pois, eh, compón algo e eh, mirouse por facer unha produción, é uh -huh. eh, por, por facelo facer no antes da pandemia, xusto antes uh -huh. eh, tiña todo grabado pero non pude sacarlo porque claro a vez que, que faz unha cousa desta, sacarlo uh -huh. en momento era un pouco disparar ao aire claro. pero, así que o, o que o que a mí me reconfortou foi a frase que me dixo o meu amigo que claro son cosas que te marcan un pouco na vida ¿no? que me decía cando acabou de grabar mo disco, mo pasou, me mandou díxeme, toma, que eres inmortal. <risa> que no, <risa> o sea, claro, non me entendía un pouco. Claro. No, sí, Tento sí. ser, ser humilde, pero é certo que unha vez que salen as túas ondas sí. ou eh, o impacto, sea, xa están aí, non hai nadie que, que has podido operar eh. no espacio, non hai nadie que dá. Ta... Eh, parece bastante poético. Eh, mm. Como me gustan eso, as letras, a poesía e todo eso, mm -hmm. pois pues, gustume, eh, empezando, indo que sea como este grave, eh, un poño un de unho Non o meu perfil, que é tachando os soños da lista uh -huh. Estou esto tachando os soños Estos últimos dos anos a, Pero unha verrocidade de vértigo sí, sí, sí. Pois pues alegramonos moitísimo E felicitámoste por este trabalho De verdade A ver se si despois collemos algunha música tua E tamén lle damos publicidade aquí e coñecemento. Porque do que non se fala non existe Eso es verdad, eso es verdad. Y entonces si rolling, si no, carteles, no no, no entera, Entonces nos que... queremos hablar de ti también. <risas> <Pues> te agradezco. Es <risas> una alma. De verdade que bueno, sabemos de bueno, eso, gracias a, a esa colaboración coso, xa coñecemos a moitos dos que participarán e por certo, levamos moitísimos anos tratando con ela, a posto que estivemos sí, sí, dentro do sí. primeiro ano eh, naquela gala que, que sí. se fixo eh, que se fai en decembro. Sí. Estivo armando sí. precisamente presentando a eh, e eh, de feito, eh, bueno, está desfacendo moitísimas cousas en Cambados eh, a a pro de, de de Galicia me e a por precisamente de de merch. Merece, claro que sí pero tamén sí. hai que poñer en valor eh agradecervos moitísimo a vosoutros. Exactamente. Que desinteresadamente participades nese traballo tan importante. Eles son os importantes. Sí. No, bueno, no no, importante non somos no, sí, Importante sí, a la hora eh, que, que, que se pode facer, que ayudar algo que se pueda Exactamente. De verdade que está moi ben. Ademais, eh, bueno, coñecemos cousas de ti non somente por, por eso, porque que, que nos informou tamén Merche, e, e, e Armando que estuve, senón tamén por, por as túas actuacións, porque hai moi pouquiño me parece que, que, que traballaxes eh, nunha sala, nunha sala en cambados. Sí, sí. Na teoría se creí unha sala de que es que... concertos de cambados, A tu día ahí, a en no un náutico Día anterior también, un náutico ah, de San Vicente do Mar ves, ah, porque... no San Vicente do Mar, Que eso es un, un, un estrellato ¿No? Para sí, todos siento. los... Eso es como como Otro sueño más que tuve que te Tachar la lista sí. ¿sí? sí, Pues felicidad Pues felicidad chamanse as vegas de, de, de Galicia, non? Sí, sí, sí. sí. No, é como un santuario para os músicos, eso aí actúa todo dios. Sí, sí, sí, sí, sí. Leiva, Iván Ferreiro, sí. Eh, absolutamente todo o mundo, é claro, verte, verte outro lado, eu sempre fun aí como de feito, a a Miguel, ah. Cudorre, sí, sí. Eh, sempre estivo aí pues, mirando concertos e de repente verte de outro lado é un pouco como dar un pouco como de respeto, como, sí, como de ver ti. Sí, sí, Not, estrella, non? <risa> sí, señor No, sí, te... notas, no, no realmente que te notas muy pequeñino. Muy, muy, muy no, muy pero pequeñino. la verdad de es que la sensación tiene que ser extraordinaria, ¿no? Porque sí, es, San Vicente de Omar, pues, sí, sí, además, vale. todos los artistas, no solamente los galegos, ¿eh? Sí, sí, sí, todos los actuar ahí, o sea, el... sí, sí, sí, sí. o sea, estoy con un santuario para, para, debe, ser para para... Che... debe ser por lo chero de marisco, ¿no? Sí. <risa> <risa> no, la verdad sí, es que sí, es, san... es un santuario de verdad que sí, sí eh, eh, felicitaciones, porque eh, actuar ahí no es tan, tan fácil, ¿eh? no, no, me do no, algo no me pois nora boa, felicitación moitísimas grazas por a túa bueno, aportación e por o teu traballo bueno, e eh, eh, vamos que que xa che eh, eh, eh, roubaremos algun apeza para poder eh, eh, editarla aquí pero sí, vou, che, vou che dicir unha cousa sí. nós somos talismán eh? ah si pues... si sí, sí. ah, eso, eso, eso, que... dic... eso que te está dicir Armando pois <risa> pues non é ningunha broma A verdade é que as persoas que a, a todo agora tivemos a, a ocasión de, de, de entrevistálos ou falar con eles nun tempo medianamente prudencial sí. pues acá algún premio, algún agasallo, algún... <risas> sí. De verdade que temos unha lista enorme, eh? Pero fue grandísimo. Pregunto yo a, a Carmen Penín cuando fales con él, ¿a verás? <risas> vale. Verás, cuando, cuando entrevistamos a primera vez, viña de, viña de, de Italia o viña sí, de Alemania de, de, de Fora, uh -huh. pues, o Carón, después de publicar una cosa, pues, eh, fue premiada en un sí. evento musical. De verdad, de que... Eh, eh, tú, tú comenté yo, ya, verás, tí, que hacemos una lista bastante interesante, ¿no? Mira, pues, por ejemplo... <risas> Pónete por exemplo as Tanxogueiras. Entrevistámoslas cando viñeron aquí a a, a, a oh, Terrassa, nun, sí, nunha sí. celebración que fixeron e eh, dixémoslles que era dar talismán, pois pues, pois pues mira tío, o exitazo que están tendo últimamente. Si pues si, sí, sí, sí, a verdade, verdad é es que si. Sí. é bueno, eh, pues, eh, coincidencia, é eh, no, eh, eh, todo, todo, todo, suma. todo eu, suma. Eu encantado se si tiño que tocar algún día por Cataluña, vamos. Encantadísimo. <risas> bueno, serás <risas> Se, se, se, ben, como mínimo aplaudido por nosoutros. Eh, sí. Pepe, un un agradecemento inmenso, enorme. Ah, Desexámosche ah, ah. moita sorte moitos éxitos no, no, no teu traballo. Aínda que diciste que bueno, sí. cumprindo soños, seguro que seguirás cumplindo moitos máis. Sí, si, se como vas a cumprir moitos soños. Moitos máis. Foi gracias vos, verdad, gracias e eh, gracias por lo que estás facendo, que para min é é un pouco de Vis visibilidade ao que está pasando aquí e, uh -huh. e dar un pouco eso de, de, de puxón para arriba a analizarme máis a, a, a, a merce, eh, dar todas as xente que necesite por cacera outra enfermedad o, o que se xe Moito Eh, volvo a repetirte, moitísimas gracias e eh, como xa temos o teu contacto, xa sabes en algunha ocasión voltaremos Perfecto, outra vez a incomodarte <risa> para que nos fales de seguro que de algún éxito ou de alguna inter, intervención importante moi ben, é encantado da vida, moitas gracias a vos unha aperta unha aperta, aperta. aperta. aperta. aperta. gratinhas, xa, chao, chao. nosa señora vale re Bueno, Xulio, hmm. penso que para hoxe xa hemos cumplido, non? Eu coido que si sí, que xa cumplimos A verdade é que desexamos que todos os nosos veintes eh, estiveron satisfeitos e contentos coa nosa participación de hoxe E que a vindeira semana voltamos á mesma hora ah, De 4 a 6 da tarde da, da, de, de, sí, sí. Estaremos aquí con máis noticias, máis novidades, con máis entrevistas e eh, Exactamente Pero temos que disculpar o noso compañeiro. Ah, A lidetada capitana de, da de da Ribeira Sacra de Monforte en Monforte de Lemos, a José Manuel. José Manuel que non puido hoxe intervenir, pero eh. que está, está na nómina do noso traballo e eh. eh, que además un, cor, un correspondente casi imprescindible para a nosa emisión bueno, Galegos Novais de verdade que sentimos moitísimo que hoxe non pudera eh, intervir neste primeiro programa mm, desta seguinte tempada 2022-2023 pero que saiban todos vostedes que que sí que o teremos que teremos estará con nosotros mendarlle dar gracias como non a o noso, Fernando ao noso, noso técnico que sin él non pudíamos salir ao aire claro que sí E a ti, Xulio, pois tamén Como non, pola parte que che toca bueno. Pois tamén, graciñas. E este que xe falou Armando Fernández E así que, amigas e amigos Sexan felices e dei co xoves que ven